Și acum să mergem unde să mergem? Păi să rămânem aici. Unde am cu ochii? Părerea mea e bine, sistemul nostru solar părea prea sărac și atunci savanții s-au gândit, ia să mai adăugăm noi o planetă. Au căutat, au căutat și se pare că au găsit o dincolo de Neptun undeva. Se pare că ar putea să existe. Da. Ar putea duce la concluzia că Un da. corp descoperit recent. Eu, e, corpul există. Corpul există, scrie Quantum magazine, uh, Quanta, pardon, magazine.org. Astronomii susțin că, dincolo de orbita lui Neptun, mult dincolo de orbita lui Neptun, ar, putea exi ar exista o planetă gigantică nedescoperită încă. Și să zicem planetă direct, că uite, bietul Pluto, încă nici acum nu e clar. E total debusolat. Nu, nu știm ce e. Îl întrebăm pe e Cristian, în de identitate. Da. Îl întrebăm pe Cristian Presură. Bun Bună găsit, ziua, Bună ziua! Pluto este o planetă pitică. pitică și da. avem în sistemul solar foarte multe planete pitice. Da, dar era o planetă adevărată pe vremuri. Era o planetă și noi încă o iubim ca pe o planetă obișnuită. Așa, dar astronomii care sunt foarte specifici în meseria lor au spus nu este o planetă, este o planetă pitică. Pun cât de mult ați eu voi. Exact. Dar o iubim și așa pitică nu, cum eu, e. eu iubesc pentru această... Pentru totdeauna, da Totdeauna ținem cu cei defavorizați. Și uite, pare că Pluto este... Cum să spun? Se știe, se știe mai puțin, dar uh, numele planetei Pluto de fapt a fost dat de o fetiță de 12 ani care Ie. a câștigat un concurs. Ce frumos! Bravo! Bine am făcut! Asta nouă cum se va numi? E, asta e gigantică și e gigantic. încă e nedescoperită. Cum să-i spune? Planeta nouă, pentru că este a noua, ar fi a noua planetă în sistemul solar după cele 8. <laughs> Frumos! Bun, hai să discutăm puțin. De ce scrie Quanta Magazine despre asta și de ce face atâta vulvă în internet subiectul? Pentru că un grup de astronomi a reușit să descopere recent o altă planetă pitică, deci acea planetă pitică a fost observată, dincolo de uh, planeta Mare Neptun, deci undeva în centura Cowpern, Iar acea planetă pitică, ce are și un nume ciudat, 2015 BP519, deci acea planetă pitică are o traiectorie foarte, foarte deosebită, foarte să spun deosebită de celelalte și ea ar fi cumva influențată într-adevăr de acea planetă nouă pe care astronomii nu au observat-o, dar au dedus-o din, din această influență. Până la urmă, care este cum, să spun, cum se fac aceste clasificări? Ce, ce califică o, un corp ceresc drept planetă? Sigur, gravitația în jurul Soarelui. Există trei, trei lucruri. În primul rând trebuie să fie un obiect sferic, deci nu un cartof. Și în practic asta înseamnă că trebuie să fie cumva mai mare de câteva sute de kilometri. Al doilea lucru trebuie să orbiteze în jurul Soarelui. Iar atenție, și aici este problema cea mai mare, trebuie ca uh, cumva în această orbită din jurul Soarelui să nu se intersecteze cu orbita unei alte planete mai mari. Dacă se intersectează, nu mai este considerată o planetă. Ori asta a fost problema cu Pluto. Uh, orbita lui Pluto se intersectează cu uh, orbita lui Neptun și atunci Pluto fiind mai mică a fost, uh, cum se spune, a fost coborâtă la nivelul de planetă pitică. A fost persecutată. Uh, Exact. Planeta nu nu va avea parte de așa ceva. Doar pentru că pentru... e foarte mare? Nu, pentru. Pentru, pentru că e foarte mare lucruri. și e departe. Deci planeta nouă, de fapt și planeta pitică despre care discutăm și cea care a fost măsurată, orbitează mult mai departe de, de planeta Neptun. Deci planeta aceasta pitică, cea care a fost măsurată, se apropie la 35 de unități astronomice de, de Soare și după aceea se îndepărtează la o, o distanță de 800 de unități astronomice ceea ce înseamnă că să zic eu, este cumva la o distanță de 10 de ori mai mari decât ultima planetă Neptun ceea ce face ca întreaga ei orbită să fie ceva de genul 9000 de ani deci încojoară Soarele în 9000 de ani Orbita uh, e tot elipsoidală, de... nu? Da, tot elipsoidală, într-adevăr Și vorbim de planeta pitică Ori planeta nouă care influențează Mișcarea acestei planete pitice Ar avea tot aproximativ aceleași caracteristici Deci ar fi într-adevăr foarte departe Și la ora actuală se estimează Că este cumva undeva pe la 700 de unități astronomice Depărtare, deci tot așa De zeci de ori mai departe decât Neptun Și din cauza aceasta nu aș fi fost observată. Mie mi se pare total nedrept să fii Clasificat după dimensiune Adică cine e mai mare și mai puternic Câștigă Da. Ați amuțit Nu, mie îmi place, -mi place să fim clasificați, cel puțin noi oameni după dimensiuni, numai că cei cu dimensiuni, după dimensiuni mari fizice? Da, sunt mai puțin sănătoși, adică toată lumea dorește să aibă dimensiuni Așa e un punct de vedere, un unghi de da. abordare da. Mă rog M-am uitat, uitat puțin pe articol și și acum sunt cu site-ul deschis pe Quanta Magazine. Sunt foarte multe articole interesante aici, studiul ăsta a fost condus de o de o doctorandă Dar la Universitatea din Michigan. Iată ce, ce interesant. Spre ce să uităm doctor? Au, au fost niște observații făcute pe neașteptate, pentru că, ce se întâmplă, cele mai multe telescoape care caută planeta nouă sunt îndreptate în planul eliptic pentru că, să nu uităm, toate pla planetele orbitează într-un plan în jurul Soarelui, care este, de fapt, o rezultat al discului protosolar original. Din cauza aceasta, ele privesc în planul eliptic. În cazul de față, a fost vorba de un, un observator, am spus că se numește Deep Sky, Deep Sky și încă ceva, care se uita deasupra planului eliptic, deci acolo unde nu ne așteptăm ca să găsim planete și astronomii au observat efectiv un obiect ceresc care avea o mișcare neașteptată și acel obiect ceresc a fost această planetă pitică, după care astronomii s-au întrebat, ok, dar ce caută acel obiect mic, această planetă pitică, ce caută deasupra uh, discului nostru solar, ce caută acolo, că nu trebuia să fie acolo. Uh, și atunci au ajuns la concluzia că orbita lui a fost deviată de această planetă nouă. Deci această planetă nouă orbitează și ea într-un unghi față de planul eliptic, deci ajunge și ea deasupra uh, planului eliptic și în mișcarea ei, atunci, gen, atunci când se apropie în centura Cooper, uh, deviază alte obiecte din centura Cooper, printre care și această planetă pitică. Foarte interesant. În orice caz, dacă nu apare vreun subiect extraordinar de senzațional până săptămâna viitoare și de importanță mondială. Poate vorbim, pentru că sunt tot pe site-ul ăsta și mă uit la alte subiecte, e un articol foarte interesant care se cheamă Questioning Truth, Reality and the Role of Science. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă atunci când pui sub semnul întrebării? Realitatea, adevărul și rolul științei. Poate vorbim despre asta, Cristian Presura. Uh, ai spus trei cuvinte, fiecare dintre ele e o poveste întreagă. Absolut pui sus în întrebării realitatea, pui sus se în întrebări uh, știința sau cum construiești sau realitatea din știința, adevărul. Știință, adevărul. Da. sunt cuvinte extrem de adânci. Dar este un uh, subiect interesant și putem într-adevăr ca să vorbim. Și este... uh, pentru că, uite, da. ca o anticipare, ca să spun așa, uh, una dintre cele mai mari surprize ale mele, după ce am studiat știința și fizica în particular, este că nu am putut să aflu ce e realitatea. Eu așa am început fizica și știința. Am crezut că studiind știința știu efectiv ce este obiectul din fața mea, ce este acea realitate. Numai că la fiecare nivel al ei, realitatea își arată o altă, o altă față. Deci, cu alte cuvinte, nu pot să văd decât o imagine a realității. Dar ce este realitatea, nu știu nici eu și nu știu dacă știe cineva. Dar căutăm să descoperim și poate ne apropiem. că aici și poate că aici este încă o dată și esența și frumusețea. Ca și, de, ca și, ca și adevărul, nu încercăm să ne apropiem de adevăr, dar adevărul simptomatic. <laughs> simptomatic fără ca să l atingem vreodată o da. Mulțumim foarte mult Cristian Presură. Așadar, săptămâna viitoare știm ce vorbim, repet, dacă nu apare ceva foarte, foarte stringent. Uh, cu bine și ne reauzim joia viitoare. La revedere. La revedere, la, revedere, la, revedere. la, revedere, la fel. Terapia embrionară și viitor cu Hașem Al-Gaili, este subiectul pe care ne-l propune Mihai Elaghițe astăzi. Hașem Al-Gaili a venit în România în această primăvară la TEDx cluj Napoca. Acolo s-a întâlnit cu Alexandru Safta, care este redactor la revista Știință și Tehnică. Rezultatul acestei întâlniri e un interviu apărut în revistă, dar și iată un interviu pe care colega noastră, Mihai Laghiță, i-l-a luat autorului interviului din Știință și Tehnică, așadar domnului Alexandru Safta. Despre terapia embrionară și viitor cu Hașem Al-Gaili, un articol de Alexandru Safta în cel mai recent număr al revistei Știință și Tehnică. Cum este Hașem Al-Gaili? Hașem Al-Gaili este, primul rând, plin de energie și de entuziasm. Așa cum cred că e normal să fie orice mă rog, orice personaj care este conectat la evenimente în lumea științei și a tehnologiei. Pagina lui de Facebook țin să menționez că are în momentul de față undeva peste 22 de milioane de urmăritori pe Science Nature Page, cum se numește pagina lui de promovare a științei. La vârsta de numai 27 de ani, este în principiu cam cel mai prolific promotor al științei, în mediul online, în rândul oamenilor. Cel mai, mare, mă rog, cel mai prolific promotor individual, cum spuneai, că lucrează singur în interviu, așa ne a spus, lucrează singur la pagina respectivă. În... E foarte ambițios și profesionist. Are foarte mulți urmăritori, inclusiv din rândul românilor. Povestește și nouă câteva cuvinte despre ce înseamnă terapie embrionară și care a fost firul roșu pe care l-ai urmărit în articolul tău. Este un film destul de controversat și bine zis roșu, în punct de vedere, pentru că e destul de fierbinte. Pe scurt, eu sunt foarte mândru și foarte încântat de interviu, ăsta. Eu chiar este unul dintre cele mai bine închegate așa, și pline de informații, interviuri pe care le-am luat. Și am prezentat mă rog, exact tema abordată de el și anume terapia embrionară, zinfecarea cancerului prin terapia embrionară. El a vorbit un pic despre faptul că deși de zeci de ani, medicina prin chimioterapie, radioterapie și intervenții chirurgicale se luptă cu cancerul, totuși rezultatele încă lasă de dorit și reglementările din zona de cercetare sunt cumva desuete și rămase pe loc, un pentru care el propune ca prin cel mai nou instrument de editare genetică CRISPR, de care noi am mai vorbit, să se intervină pe embrion uman, în, mă rog, undeva la vârsta de 3 zile, ceva ajuns ăsta când e embrionul uman, are numai 8 celule, și să fie modificate respectivele celule prin editare genetică, astfel încât să capete imunitate la, ori, la aproape sau la poate toate formele de cancer posibile, astfel încât individul care va deveni embrionul respectiv să fie imun la cancer tot, uh, pentru restul vieții. Desigur, este un subiect foarte controversat. În momentul de față, în laboratoare oficial, cel puțin laboratoarele de genetice din toată lumea, după pragul de 14 zile, îă, embrionii folosiți ca pentru experimente sunt distruși, iar HM propune ca pragul ăsta să fie mult extins pentru a se putea vedea exact ce putem obține prin, prin intervenții de felul ăsta. Spunem, mi Hașam Al are pregătirea universitară. Ce studii a făcut? A făcut medicină, el într-adevăr, dinainte să devină foarte popular. Avea pe YouTube niște tutoriale, din câte am văzut, parcă pe partea de stomatologie în special. El ne-a spus că a cochetat încă de foarte tânăr cu publicarea de articole în, mă rog, în publicații totuși, de popularizare a științei, dar sigur la un nivel mai modest. Acum nu știu dacă a capotat spre, spre direcția asta la popularizării pentru că i s-a părut că nu este foarte performant în meserie sau pentru că a înțeles că poate să aibă un impact mult mai mare asupra oamenilor, un impact bun în felul ăsta. Dar eu cred că, mă rog, și-a găsit, și găsit menire și este un bun exemplu, în special pentru noi la știință și teinie, care până la urmă avem acea, același tip de, de misiune, dar în general pentru, pentru oameni și pentru tineri, care iată că pot face lucruri mărețe din, na, din confortul casei, până la urmă, cu o conexiune la internet. Și cu documentare. Foarte multe documentare și muncă, pentru că noi l-am am încercat să-l scuturăm, așa un pic, de secretul succesului, și până la urmă, ca de obicei, nu este neapărat un secret. Este ceea ce știm toți: multă muncă, dăruire și profesionalism. Concurs. cum spuneam și la începutul emisiunii, premiul pe care îl dăm astăzi este intrarea la Orășelul Cunoașterii. Da, un voucher. Un voucher, valabil anul acesta, fara aceasta mai... De fapt, cred că anul acesta o să lămurim exact, dar în orice caz este o intrare gratuită la Orășelul Cunoașterii din București, da. strada Pajurei, numărul 3A. De aceea, întrebarea se adresează unei familii cu copii. Da, întrebarea este foarte simplă. Foarte simplă. A, e bine revista National Geographic emplinejte